106 FM STEREO THE סטריאו בלסטיישן אינטאון. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 שלום לכם, כאן אהרון מורה, גצן במעדן ויניל. משה אהרונסקי אולי יצטרף אלינו בהמשך, כרגע מישהו צריך לנווט את השידור. מה שאנחנו שומעים ברקע, ובכיף גם רואים עכשיו על המחשב, את הקליפ המאוד נחמד שלו, זה רנדבו, שנקרא רנדבו, הוא נקרא וחצי מרנדבו אה, נמצא כאן איתנו, שהוא חגי אייזנברג. שלום. אהלן, איזה כיף להיות פה. ונזהיר אתכם מראש. רנדבו מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה, ויש לנו עוד כמה קטעים שלו, אבל יש לי שרוב התוכנית תהיה קצת שונה מה... מהטרק הזה. צודק? אה, כן, כן. בעקרון, אה, היום אני מתעסק עם אה, קצת שונים. פחות חמודים כאלה ומלודיים והרמוניים, יותר באקספרימנטל. ויש פה גם הרבה תקליטים שהם גם עם סאונד אפקט וכל מיני חדשות, ולא יודע, תקליט של הבולגראנט שהוא מאוד מצחיק אותי לפחות. אז אם אתה כבר אומר שאתה אמרת, אני מתעסק היום עם דברים פחות חמודים מזה, אולי ניתן דוגמית. קטנטנה למה זאת אומרת פחות חמוד, זה נקרא, זה קצר, זה דקה וחצי בערך וזה נקרא קונטקסט. <עד> <עד> <עד> בעיקרון זה חלק אה, מהופעה, שפסטיבל אה, בשם צליל מעודכן, שהוא מתעסק במוזיקה חדשה, אני פחות, אני יותר אוהב את המילה אקספרימנטל, כי חדשה, אני לא יודע מה זה אומר, אה, וזה בעצם אה, איזושהי יצירה שבניתי, שמורכבת מכל מיני, אה, מיני צלילים מהיום-יום, אה, או מהחדשות, ואני בעצם בונה איזשהו סוג של פסקול אה, לייב כזה. אה, אז זה בעצם איזושהי חתיכה משם. הפסטיבל הזה התקיים ביולי, והסיבה המיידית לזה שאתה פה, היא שהשבוע יש עוד אירוע בתיאטרון מלנקי. איך זה נקרא? Other Saces? Other Scapes. זה בעצם דואו עם דני וויליאמסון, שהיא עושה וידאו, ואני בעצם... עושה פסקול, ואנחנו בונים אה, עולמות אה, אלטרנטיביים, אבל לא מופשטים לגמרי, אלא גם שהם כל מיני שילובים של דברים ש, שאנחנו פוגשים בהם, רק אה, בעצם אנחנו לוקחים את זה לכל מיני מקומות, יכולים לשלב או, או לתת פוקוס על משהו מאוד מאוד, מאוד קטן, נגיד, לא יודע, טפטוף של מרזב, ולחבר אליו כל מיני סאונדים אה, אה, אחרים. בעצם אני, אני סוג, סוג, סוג של חושב שזה כמו... כשמישהו הולך ברחוב והוא שומע מנה מנה דברים, אז חלק מהדברים כזה נכנסים לו קצת לראש, ופתאום בכל הבלגן שיש, אולי פתאום הוא שומע איזה משהו ריתמי או, או משהו שתופס לו את האוזן. עכשיו, אה, האתר שלך מאוד מרשים ברזומה ש שמופיע שם, ואתה מגדיר את עצמך סאונד ארטיסט. אז בואו נפרק את ומה, מה זה. מה זה סאונד ארטיסט? איך שאני תופס את זה, זה כמו שנגיד בווידאו עושים סדרות וסרטים ודברים שאנשים רואים בבית, ואז הם הולכים, אנשים הולכים לגלריה או משהו כזה, ואז הם רואים עבודת וידאו, ובוידאו זה נראה לי מאוד ברור למישהו מה, מה זה וידאו, וידאו, אתה מבחינתי סאונדארט זה גם אותו דבר, זה איזושהי... עבודה שכנראה לא, רואים, לא נראה בטלוויאבי, לא נשמע ברדיו רגיל, זה לא פופולרי, וזה באיזשהו ז'אנר שגם קשור לעולם של האמנות, כי בדרך כלל יש איזשהו קונספט סביב, הדבר, סביב העבודות האלה. זאת אומרת, בגלל שהתעסקתי הרבה שנים במוזיקה, אז, אני, אז תמיד נראה לי שההבדל הוא טיפה בעיקר הקונטקסט. זה נכון שפה זה הרבה יותר, אפשר להגיד, פחות מיינסטרים, והרבה מאוד, מאוד נישתי, ומאוד אולי... לפעמים האוזן לא רגילה לדברים האלה, אבל איך שאני תופס את זה, האמנות זה בדרך כלל מגיע עם איזשהו, איזשהו קונטקסט, איזשהו סיפור, משהו סביב העובדה. וכשמישהו בא לכתוב, לכתוב שיר, נראה לי, הוא לא שוב לפני זה חושב, אני הולך לעשות שיר על זה ועל זה ועל זה, ועל זה ומתכנן וחושב, וזה, לפחות המוזיקאים שאני מכיר בדרך כלל כותבים באיזשהו מקום אחר. אז זה מבחינתי קצת ההבדל בעולם הזה של האמנות. עכשיו, אתה הבאת איתך המוני המוני תקליטים, ואנחנו נתחיל בלשמוע את הראשון. <laughs> אז יאללה, נצא לדרך <אח> עם הווינילים במעדן שלנו. תכף זה בא. יש מצב שהזבוב מנגן עכשיו על הפסנתר. מה זה? מאיפה זה? Uh, אלווין קוראן, הוא אמריקאי, אבל uh, נראה לי בילה את רוב זמנו באירופה, והוא uh, בנה, uh, לפחות את התקליט הזה, איך שאני מדמיין אותו זה שהוא בעצם הקליט כל מיני דברים, וערך, ועשה והכל בעצם לפני שהיה מחשב, ולפני שהייתה, הכל uh, נראה לי בגזירות והדבקות, ויש פה פסקול מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, הוא... זה מתחיל מאוד רגוע, ויש פה אזורים גם שהם מאוד מאוד עמוסים, ולפחות בעיניי זה מדהים שזה ש... דברים שעושים גם היום במידה מסוימת עם הרבה מכשירים, וזה יפה מאוד בעיניי איך שזה קרה לפני כל המחשב. זאת אומרת, מן התחלה פרימיטיבית כזאת למה שאתה בעצם עושה היום עם סטמפלרים בצורה כן. הרבה יותר נגישה וקלה נאמר. כן. אוקיי. Okay. והזבוב הזה מסרב ללכת. וזה טבעם של זבובים. אפשר להגביר את זה קצת עכשיו? יש פה גם ציפורים. עכשיו מנסים לעשות שילוב של תקליט ומופע לייב כאן לאולפן ונראה איך זה עובד Uh, עכשיו אנחנו נעשה שני דברים. קודם כל, אנחנו uh, נוריד את התקליט, ושנית, נאמר שחגי הגיע לכאן עם ציוד רב, <laughs> uh, שכולל uh, מיקסר, uh, פטפון צנוע. וקופסת <אח> אפקטים לדעתי. כן, זו קופסה <coughs> מאוד חביבה, שפשוט יודעת לעשות המון המון דברים, ואני מאוד אוהב <coughs> לסמפל בה כי יש פה גם משהו רנדומלי, בא... אומנם יש פה ריתמיקה שרצה בקופסה, אבל אפשר ללחוץ <coughs> על זה מתי שבא לי, ויש בזה משהו מאוד uh, מקרי שאני אוהב, כאילו, ואז ת, כל פעם זה משהו אחר פשוט. תן לנו אלתור עם uh, סאונדים שיש לך כאן, עם תקליט שאתה שם עכשיו על הפטפון שלך, ואנחנו נראה איך זה עובד. music involved a little later, but that's not exactly what we're doing for the moment. We want to appeal to your senses. We're a cinch to appeal to your ears, but I have a feeling that we'll appeal to your eyes, too, because you'll be trying to see the sounds that you're hearing so clearly. In fact, you might as well close your eyes during the first few seconds of this one, or you'll go crazy trying to see these indoor sportsmen. Or is your room used to ping pong? Sir? Yeah. One, two, three, four. מאיפה הפינק-קונג? והתקליט מהסאונדים שלך? לא, מה התקליט? לא, כל פעם מהתקליט. חיברתי גם רדיו, אבל uh, עדיין לא מצאתי תחנה. אז <laughs> בינתיים <laughs> התקליט הקודם זה היה סוללת, אני חושב, או משהו כזה, או אונייה. וזה תקליט שאני מאוד מאוד אוהב, אחד הראשונים שמצאתי במקרה, שהוא... לא יודע למה מישהו עשה אותו, <laughs> אבל זה סוג של כנראה ממש אסטריאו, ו... אז יש, יש פה גם מישהו שמסביר כל הזמן מה קורה אז. מאוד כיף לסמפל את זה, כאילו אני מאוד טקסטים גם שיש ודברים כאלה אז כן, אז כאילו, כבר דגמתי פה, יש במכשיר הזה ארבע מקומות שיכול לדגום, אז אני כל הזמן דגמת דברים, מחפש דברים, כאילו מוריד דברים... אז זה כבר בעצם רק מהסמפלר תקליט מאוד מעניין, זאת אומרת אם אני ארוץ קצת קדימה... תרוץ תרוץ תנסה הפכנו צד, אתם, אני מקווה שאמירה מראה לכם כמה התקליט הזה מאובק. אתה רוצה לנקות אותו? אהה... הנה, אנחנו מעבירים, מעבירים נברשת. יש פה הדגמה של מלחמה גם. שלא נדע. אז בארץ זה גם עובד טוב, זה גם... יעט לנו אותו קצת? אפשר לומר שהיום יש לנו מעדן ויניל הארדקור, כן? כן, זה עוד לא ספתי מפה, אבל בינתיים ננסה להישאר עם התקליטים. צריכים לומר שהמותג הזה... חייבים לשמור על זה? קצת אחורה? יש פה פשוט משפטים שהם... אז יש לך ספרייה אצורה של סאונד אפקט, של סיפולים, של גזירות סאונד מוכן לשימוש ואתה מוסיף על זה כל הזמן? כן, בגדול כן, אני גם אוהב לנגן איזשהו שטף כזה רציף. Uh, כן, יש בזה הרבה, הרבה דברים שאפשר, זאת אומרת, מלא פעמים נתפסים פה לופים, שאם אני עוצר שנייה ומקשיב, אז כאילו, uh, אחרי כמה שניות זה נראה לי, אוקיי, מעניין, כאילו, ובא לי לשמוע את זה עוד, ואז אפשר מבחינתי גם לפעמים להישאר על כמה לופים הרבה, ונוצרים הרבה דברים, גם לפעמים uh, פוליריתמים כאלה, יותר ארוך, יותר קצר, ואז, מאוד מעניין, כי כאילו, זה התקליט הזה ששמענו בהתחלה, ש... ואחר כך נחזור גם לשמוע איזושהי חתיכה, יש לו מלא, מלא היה לו משהו מקודם, והוא הוסיף משהו חדש, הוא כזה מאוד עדין וזז לאט. אני מלא פעמים זז מהר ובאגרסיביות, אבל... כן, בגדול, כן, זה מה שאני עושה. עכשיו צריך לומר שהמותג הזה, 106, הוא לא זר לך, כי הייתה לך תוכנית ב-106 של כל הקמפוס. התארחתי אצל מאיר אשר, עשיתי שם איזושהי תוכנית ארוכה כזאת, עם יצירות ש... נשמע מתישהו אחד מהם, ש... שהיא באמת תוכנית מאוד, אה, אה, לא יודע אם נגיד אגרסיבית, אבל היא מאוד אה, תוקפנית, כאילו ש... אה, עשיתי במשך כמה שבועות, אה, כל שבוע אספתי מחדש אה, סאונדים, ועשיתי כמו אה, מבזק של איזה 4.5-5 דקות. כל מיני דברים, כאילו הכל הכל מותר, הכל עובד, זאת אומרת, גם דברים מהרדיו, לא גם ווייז, גם... אני פשוט מקליט כל דבר, ואז ברגע שאני עובד במחשב, אני מרגיש בכלל שאפשר לקחת כל שטות ולהפוך אותה למשהו אחר, ויש אין-סוף אפשרויות כאלה. ותוכניות שלך שודרו גם ב... לא רק כאן בארץ, נכון? כן, יש לי בעצם איזושהי תוכנית רדיו, רדיו קונקריט, שהיא ב-Rezonance extra באנגליה, תוכנית חודשית, 29 דקות, של... זה משתנה גם מאוד, כי בהתחלה היו הרבה תוכניות uh, כאלה שאני עשיתי, ואז התח התחלתי לארח אנשים, וגם הבנתי שאני לא יכול כל חודש לעשות את העריכות המטורפות האלה של מיליון uh, סאונדים, אז uh, זהו, אני מנסה באמת, uh, מחפש, uh, כאילו בכל חודש כמעט עכשיו יש אומן אורח אחר, והם עושים את זה ברוח התוכנית. לפעמים באים אליי גם להקליט, כאילו, מנגנים <אח> ביחד. Uh, <coughs> כן, זה בעולם של הרדיוארט. אתה גם אה, מופיע עם ה... עם ה נקרא, בוא נקרא לזה מוזיקה שלך, <laughs> כן? בהיעדר <laughs> הגדרה כן. אחרת. ל, לא רק פה, כן? אה, הייתי ב, ב, ב, ב, באנגליה, בצרפת, אה, איטליה, זה מה במסגרת פסטיבלים שונים, כן, פסטיבלי אומנות. אה, אז <laughs> זה גם פסטיבלי אומנות, שיכול להיות שיש שם איזה... וידאו וזה משהו של סאונד ובאמת מחפשים יותר את ההקצובות אבל יש גם, גם סצנה של כל המוזיקה האקספרימנטלית כמו שיש פה את, ה... את הצימר ויש פה כל מיני אירועים כאילו יש באמת אצליל מעודכן שזה אירוע אה, מדהים מוביל פה אמנים מחו"ל וזה ממש פסטיבל אה, יפה ויש את האירועים שבצימר שהם כאילו קצת ההפך הם הרבה יותר כאלה ראף ו... ואנשים עם הרבה מאלתרים והרבה נויז אז אני אומר, אותו דבר כמו זה, יש בעצם בכל מקום את הסצנה הזאת שזה... ויש קהל מספיק בשביל שפסטיבל כזה ישגשג, או ש... אז כן, תשמע, כלכלית זה... כולם מחפשים תקציבים, זה ממימון מפעל הפיס, זה ממימון זה, אז זה... במדינות אחרות יש מן הסתם הרבה יותר תקציבים מאשר פה, אבל גם, גם פה יש מעט uh, תקציבים, זאת אומרת גם מתישהו קיבלתי מקרן תרבות של משרד התרבות, uh, uh, יצוא תרבותי על ללכת להופיע אחרי שווה זה, יש תקציבים. אז, uh, אבל כן, זה אירועים, uh, יש גם קהל, זאת אומרת, אצלי uh, uh, למעודכן זה ממש פסטיבל שהוא סולד אאוט נראה לי, מלא אנשים. Uh, אבל כן, יש גם הפרעות שהקהל זה רק מי שמנגן בגדול. זה, זה קהילות שהן מאוד, מי שאוהב את זה, מאוד, מאוד מעניינות, מאוד מגוונות, כאילו, אנשים עושים הרבה מאוד דברים, כאילו. אנחנו נחזור עכשיו לוינילים, לתקליטים, ומונח לנו כאן על הצלחת אוליביה מסיין. אז, טוב, אני, השם הזה מוכר לי, מ, הוא מתקשר לציפורים, בסדר? כן, okay. בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> אני גם לא... חשבתי לפני התוכנית, אני לא, הזיכרון שלי הוא ביקר לצלילים, כל האנשים ומה הם עשו, אני, מאוד קשה לי, אבל גם לי בדיוק קופץ הקטע של הסיפורים, של כל מיני וידאוים שהוא הלך וטבעת סיפורים, והתקליט הזה גם משהו, לא יודע, שאיכשהו מצאתי בשוק ביפו, הוא מדהים בעיניי. נשמע הקטע הראשון בעצם. אז הנה מתוך התקליט הזה של אוליבי אמסיאן, הוא מלחין, הוא גם מנגן, מה? הוא הלחין, פה זה... אני יודע שהוא ניגן פסנתר, עשה המון המון דברים, זאת יצירה של לומן עגן, וגם חיפשתי את הביצוע הזה מהתקליט, למשל ביוטיוב רציתי לשמוע את זה קצת בטלפון, והביצוע הזה ספציפית לא מצאתי, אולי אני צריך להעלות אותו, יש כל מיני ביצועים, לא יודע, מצאתי זה ביצוע יותר מהיר או יותר כזה. אז אפשר לומר, קנייה משתלמת בשוק הפשפשים ביפו. כן, לגמרי. אז בוא נשמע. טוב, אבל uh, יש פה משהו די uh, כנסייתי mm. ב, uh, בקטע הזה הספציפי. כן. Okay. Uh, אז אל, אוליביה מסיין נחשב מה? למודרניסט? ל, לאבנגרדיסט? Uh, למה? אני אומר שאני ממש לא מומחה בזה, נראה לי אבנגרדי, כי קורא, הסתכלתי קצת על כל מיני טובים של כל מיני יצירות שלו, וראיתי שיש שמבחינה ריתמית הם לא... הם לא, בור, כאילו, לא נורמליים. <laughs> <laughs> <אז>, אז לא יודע, אני פשוט הבאתי את זה כי אני מאוד אוהב את זה, ו... וזה קצת uh, לשבור את, ה... את הסאונדים. אני, האמת מלא פעמים דוגם לזה, אני אוהב לדוגם מוזיקה מהסגנון הזה, זה ישר יוצר איזשהו קצב או איזו מלודיה על כל הסאונדים. זה פשוט תקליט שאני משתמש בה הרבה. <אז> נחזור עוד קצת למופע שמתקיים השבוע. <אז> יום רביעי? שבת, שבת, יום שבת. שבת בערב שמונה. איפה? תיאטרון מילנקי, אני טועה בשם מלנקי. מלנקי. מלנקי, כן. אני חושב שזה ילדים, לא? ברוסיה. זהו, אני מלנקי. מה אני טועה? איפה זה נמצא? בתל אביב? בתל אביב, כן. בתל אביב. די קרוב לתמונה, אני חושב, באזור. מקום קטן. קטן אבל כן, לא, לא כזה קטן. ואינטימי. כן, חמוד מאוד. אז תן לי פריוויו של מה, מה הולך. אז uh, uh, <עכשיו> uh, זה בעצם, <עכשיו> כמו שאמרתי מקודם, <מכל>, uh, <עכשיו> וידאו ואודיו, שאני כל הסטאפ הזה, <עכשיו> עם תקליטים והקלטות וחפצים <עכשיו> וחפצ... <עכשיו> וחפצ... <עכשיו> גם, uh, <עכשיו> מנגן <עכשיו> על איזשהו וידאו ש... דני וויליאמסון בונה, שהוא גם בערך באותה, בעולמות שלי, זאת אומרת, יש לו כל מיני צילומים ש, שהיא משחקת איתם, עושה איתם לופים, משלבת ביניהם, עושה כל מיני קולאז'ים ואפקטים בין לבין. אפשר להגיד שגרסת הווידאו שלי במידה מסוימת, או גם משהו מהעולם הזה, ואני מאוד אוהב להופיע עם וידאו, זה, יש בזה איזה משהו, נראה לי שאנשים יושבים ויש וידאו, הם ישר... אפשר כמו זבוב, זבובים במילה מסוימת, <laughs> זאת אומרת אם שמים להם נגיד רק סאונד, אה, לפעמים קשה להם כאילו, ווידאו מאוד, אה, מאוד מפקס כאילו, והרבה יותר קל לצלול לפי דעתי, אז זה, זה, זה מאוד מעניין כי גם לפעמים אני יכול לעשות מאוד מעט וגם לפעמים היא יכולה לעשות מעט, מאוד מעט ו, ואפשר ככה לעבור בין העולמות וגם לשלב ביניהם, אז זה, זהו זה איזשהו לייב שעשינו כבר כמה פעמים. תבואו, זה מעניין, חוויה מעניינת. אז אם עשיתם את זה כמה פעמים, זה גם נמצא ביוטיוב. יש זה... ביוטיוב איזושהי, איזושהי חתיכה מהופעה. Mm -hmm. אה... קטנה. מה, מה? קטנה. כן, כמה דקות, לא יודע. כן, אה, כן. נמצא שם. Uh, העבודה שלך נראית uh, הרבה יותר קשה מעבודה של uh, uh, מוזיקאי פרופר, כן? <laughs> הוא יושב ליד פסנתר, או מנגן בגיטרה, mm -hmm. מתאמץ, mm -hmm. פחות, מתאמץ יותר, אבל הוא יודע פחות או יותר לאיזה כיוון הוא הולך. גם אתה יודע על איזה כיוון אתה הולך כשאתה מתחיל? עזוב, uh, מלא פעמים לא, אבל uh, דווקא הדבר הזה שעשיתי לאחרונה בציל מעודכן, אז בניתי באמת חמישה קטעים. כאילו, ניסיתי מאוד uh, ללכת טיפה לעולם הזה, כי גם הפסטיבל הוא בסגנון הזה של יצירות, ו, וגם רציתי לבוא ולהרגיש יותר uh, שאני יודע מה אני עושה. ופחות אה, אולי לחץ במידה מסוימת, כי מלא פעמים אני מגיע להופעות ויש לי מלא מלא אופציות ואני בדרך כלל מתחיל ו... וזה בסדר, אבל מלא פעמים אני חושב, חמש דקות לפני ההופעה, טוב, מה אני יכול לעשות? ו... אבל בזה גם משהו מגניב, כי אני אומר, אוקיי, נגיד לפניי היה איזה משהו שפתאום הזכיר לי משהו, אז אני יכול לחפש רגע איזה או איזה סאונד ו... ולהתחיל איתו. אה, אז זה גם וגם, אבל אה, כאילו מעניין אותי מאוד לנסות כן לשחזר איזשהו ולאלתר עליו, זאת אומרת, ו... כי, כי, כי יש כל מיני חיבורים ש, שאני מאוד אוהב, כאילו פתאום אני ש... יכול לעשות שני תקליטים, ופתאום יהיו איזה רגע, או שאני פותח איזה רדיו ויש איזה רגע מעניין. ו... ויש בזה גם משהו מאוד רנדומלי, לא משנה מה, אני, אני לא אתפוס את אותו לופ עם המכשיר הזה, כי הוא... אתה אין מסתובב כל... אתה מסתובב כל הזמן <laughs> במחשבה של רגע, או, אה, אני, היום אני אשמע איזה משהו שאני אה, אוכל להשתמש בו, אופס. פספסתי אותו, טוב, אני אחכה ל... ללופ הבא עד שאני אוכל להשיג את מה שאני רוצה. כן. אז אני, אתה כל הזמן אני... מי... עם אוזניים אה, פקוחות לרווחה, כן? אה, כן, אבל גם יש את העניין שבהתחלה אה, שהתחלתי עם זה הייתי מלא, מק... עושה הקלטות שטח ו... ושם במחשב, ואז מנגן את זה בכל מיני אופנים, כאילו גם באיזשהו משהו ח... לייב במידה מסוימת, אבל כאילו ב... אני מרגיש שאני כל הזמן מחפש, כאילו כשנגננתי דרך המחשב זה עדיין לא הרגיש לי כמו לנגן, כי זה עדיין היה איזשהו פלייסטופ עם, עם דברים אחר כך, אז אני דווקא עכשיו הרבה מאוד מחפש או, חפצ, או חפצים או, או תקליטים, כי אם התקליטים אני יכול לעשות הרבה דברים כאילו מה, עם הדבר הזה, אז כן בא לי משהו שיותר פיזי, אז אני דווקא מלא פעמים מחפש חפצים קטנים או משהו, יש משהו שאני יכול לעשות לך ברגע, <laughs> אני מה, מה שאתה עושה כשאתה זה, זה, זה של סקרצ'ינג, אבל בלי Okay. Uh, כן, יש פה, נגיד, נגיד, אז, יש פה איזשהו מקום של אזעקה, אז אם הייתי, זה פשוט איזשהו טער, אז אם אני מעט אותו, הוא ככה, או אם אני ממהר אותו, אז, אז כן, יש איזשהו, יש כאילו uh, uh, uh, כל מיני מקומות שאני יודע שאני רוצה uh, לחזור אליהם, כמו נגיד, יש, יש הרבה דברים ריתמיים, כמו האונייה הזאת, או הפינג פונג, שאני יכול לקחת אותם, ועם האפקטים שיש פה, להוריד אותם בפיץ', ואז לקבל סוג של, לא בייסטראם, אבל איזה משהו שהוא כן, יותר ריתמי mm -hmm. מפינג פונג. Uh, אז זהו, בתקליטים יש הרבה, הרבה מה לגעת, בניגוד למחשב. אז אנחנו רוצים לגעת בתקליטים, אנחנו uh, חוזרים לוינילים. Uh, גוג? כן, uh, בא לך אולי, uh, טוב. מה בא לי? <laughs> <laughs> לשים פה נגיד מהאלווין קוראן הזה, שאני מרגיש ש... Uh, שלא מיצינו לי... אותו. כן, כן, שנגיד, אולי בצד הראשון, פשוט okay. זרוק איפה שהוא באמצע כזה, okay. איפה שבא לך. נוריד את התקליט <laughs> הזה של מסיין. <laughs> תסלח לי, <אוליביה. laughs> נחזור ל... כן, לאלווין. <laughs> רגע. <laughs> אמרנו שאנחנו נלך <laughs> לצד, <laughs> בלי <המדבקה. laughs> לצד בלי המדבקה. לצד בלי המדבקה, אתם מבינים? <laughs> <laughs> חגי אמר, אני אעשה לי את זה קל, <laughs> אני... רגע. נו. לוקח זמן למצוא את, ה, את החור של התקליט, אבל בסוף זה מגיע. טוב, אנחנו עושים עכשיו ניגוב קטן, כי התקליט הזה לא ראה מברשת אה, די הרבה זמן. Okay. אז אתה אומר, פשוט לשים את המחט איפה שלא יהיה. משהו באמצע כזה. משהו באמצע לא, לא כזה. אולי אפשר לנסות לנחשת, לאן הגענו פה. Okay. אוקיי. אה, אני... אנחנו נוריד. מעניין כי זה לא מה שרצית, או מעניין שמה? אה, אוקיי. אני תמיד יכול להרים את המחט ולשים על מקום אחר. לא, בהתחלה חשבתי מה זה, אבל עכשיו אני מבין שזה fireworks little Italy. וזה טוב לך? אפשר להגביר קצת. כן, אני יודע, כאילו, אני יכול ל... fireworks, זה באמת fireworks, אתה שומע, fireworks. כן. כן? טוב, בואו נשמע קצת fireworks, ואז אנחנו נתארגן על, על עוד קצת לייב ו, ו, ועוד כמה דברים. אל תלכו לשום מקום, כי ה-fireworks האלה ישיגו אתכם איפה שלא תביאו. אחרי הפיירוורקס האלה, נמצא לו שם איש זאב בודד שמהלך לו ברחובות ואומר, היי, חטפתי זיקוק, אתם לא, לא, לא רוצים לדעת איפה. אז מסתבר, אי, אתה הוצאת כמה תקליטים, לא? אה, הוצ הוצאתי דיסקים רנדבו, אלבומים רנדבו, ויש לי תקליט ש... לצערי הוא נשאר בתיאטרון, שזה בעצם חומרים פשוט שלי שהם על תקליט כדי שאני לא, לא אשתמש במחשב, כאילו, אז הדפסתי אחד, זה, האמת שזה מדהים שאפשר לעשות את זה. יש איזה מישהו בחיפה, שפשוט מביאים לו קבצים, והוא עושה עותק אחד. הוא מטביע תקליטים? כן, אני אראה לך... אשכרה בוידאו באפס... כאן, בארץ? כן, זה מטורף. ו... אחרי השידור אתה נותן לי את הטלפון <laughs> שלו. אז הוא אמר לי גם, נגיד שבאים די.ג'יים שמנגיעים לתקליטים, יכולים פעם, חודש, חודשיים, להוסיף לעצמם עוד חומרים, אז שמתי על פשוט כאילו קבצים מהמחשב, כדי שאני אוכל לא להיות עם מחשב, <laughs> וגם שנחלק קצת לשחק איתם, וזה... אז <אי> זה מביא אותנו באופן טבעי <אי> לתקליט ישראל... של להקה, כן, הרכב, הרכב, <אי> הרכב לא <אי> ישראלי שנקרא גוג. <אי> <אי> <אי> מה זה? <אי> השמות רשומים, אני אפילו לא זוכר. הם פשוט ניגנו בסמוך אליי בפסטיבל ואמרו, רוצה תקליט? אמרתי, כן. ולפני כמה ימים <אי> <אי> <אי> <אי> <אי> שמעתי אותו, אמרתי, אוקיי, <אי> מה שנשמע עכשיו, השמות רשומים, אני... אני גרוע בשמות, ציידי, כן, אפשר לשמור כמה דקות וכמה טרקים קצרים כאלה. אהבתי. זה נוגן אחורה או מה? אני לא חושב, נראה לי אולי עם אפקטים איזושהי אלקטרוניקה כלשהי. אוקיי, נשמע קצת את גוג. חבר'ה, אם אתם uh, נשארתם איתנו עם הזיקוקים, בטוח שתישארו גם עם גוג, ואל תלכו לשום מקום, כי יש עוד הרבה דברים טובים. 'm גוג, Finding גוג, לא מגוג. טוב, אנחנו מנסים לשמוע את הפלקסי של... המבורגראנץ'. כן, אם ילך טוב, אם לא, אנחנו ננסה לשמוע את זה בפטפון כאן. זה החריקות. בוקר טוב לכל המזמרים ואתם האזינים. איקון, היום נלמד את שיר התפריט של בורגראנג' כמו כן, יש כאן סיכוי לזכות בעשרת אלפים שקלים וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <חזין יקר> אה, רק אז יזכה המאזין בעשרת אלפים שקלים. שימו לב, עכשיו אני אקים לכם את שיר ה בורגרן, שמש בוגר מאה אחוז, אני בוגר שניצלבל אחמניה, תלוי עוד נקניקייה צ'יפס כמו בספרדית, בייבי בום בלעדי שקימה גיסים של עוף, ארוחה שבא לתרוף צ'יפס ארוך הוא מתורסל, כפול הוא מתור צ'יפסים בצה והארוחה נקטחת רוטבל לפיים, רוטבל לפיים, רוטבל פיונסים, חלטה סלטרים, התחלפה לדיום זה בריא, בקינוח, מה די שוקו פעיות מי זה? זה דורי? זה דורי? זה הפקה, כאילו, זה... הפקה, רצינית. מוישה, אתה שומע את דורי! לא, לא, לא, לא. לא סוכר. לא הבנתי אם זה עשרת אלפים שקלים חדשים. רק אם תצליחו לשיר את השיר עד הסוף, יזכה המאזין שלנו. תשמעו, אתם לא... את השיר הזה לא תשמעו בשום מקום אחר חוץ מאשר במעגן גבינים. עד. <עד> טוב, אה... <Auf losharma> <tops> <tops> <tops> מכיוון שהכל כבר מוכן אצלך, אז יאללה, תן לנו עוד כמה דקות של לייב, סמפלרים, מה שאתה רוצה. אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח את כדי שנשמע ונהנה מהכל. ועכשיו אנחנו בדילמה, כן? אני שמתי פה על התקליט, על המחט, על המחט, על הפטפון, על הצלחת. ג'ימי סמית דווקא. כן. אבל... Uh, יש לך משהו שיוביל אותי לג'ימי סמית? לא ככה מה... אנחנו נמצא משהו בהחלטה כל... ספונטנית. אני, אני, אני, אני... וזה טרנזיסטור שהיה אמור לעבוד, לא? כן, הוא עובד בגדול. לא הרגשתי שאני קולט אף תחנה, אבל בסדר. אה, אוקיי, כן, אנחנו פה. אוקיי. אני רוצה לשון קצת... אתם נמצאים עכשיו ביריד, בלונה פארק, לא עכשיו, לפני 50 שנה נאמר. London Great is falling down. אותנו לג'ימי סמית בצורה כמעט חלקה חתול הובילו אותנו לאננון דיינג'ר. חתולים הם נחמדים, אבל יש אומרים שיש בהם גם אננון דיינג'ר. במיוחד אלה שלא מתים על, על חתולים, אתם יודעים. חשבתי שזה נגמר, זה לא נגמר, <laughs> זה, זה ממשיך, שימשיך, שימשיך, אנחנו <אז> עוד, <אז> עוד <אז> רוצים להספיק לשמוע לפחות עוד, עוד, עוד <אז> תקליט אחד, <אז> לזכור. <אז> זה, זה נשמע כזה נחמד ונעים ו... uh, מה שעכשיו שמענו? מה שעכשיו שמענו. כן, זה מפתיע, מתאים לשעה, <laughs> לא, אנחנו כבר <laughs> uh, מתקרבים לשלוש. <laughs> ואנחנו uh, לקראת סיום עם סוויט סמוק, שזה... Uh, הרכב uh, שלפי דעתי הוציא את זה. אתה יודע, התקליט הזה, שהוא נשמע מאוד מולתר, אני פשוט מאוד אוהב את זה, אין לי הרבה אינפורמציה. לפחות העטיפה קצת יותר מחזיקה מעמד מג'ימי סמית. ג'ימי סמית זה היה תקליט בשקל, אין מה לעשות. זה דווקא קניתי במיטב כספי. טוב, בוא נשמע. טוב, אז לא שמענו את סוויט סמוק, עכשיו אנחנו שומעים את סוויט סמוק. ברגע שהרמנו את המיקסר. וזה יפה. כן, כן, זה, זה נורמלי. אוקיי. שנקרא, נסיים, נורמלי. נסיים במשהו נורמלי. זאת הייתה כמעט שעה של סאונד אפקט ושל מוזיקה רגילה, נאמר. היה לנו כיף עם חגי אייזנברג והסאונדים שלו. גם לי. תודה שהיית כאן. תודה. ותודה שהבאת מוזיקה. טוב לשמוע דברים קיצוניים קצת יותר. מזמין אתכם השבוע אתם מוזמנים לתיאטרון מלנקי, שבת, חגי יהיה שם. מוזיקה תהיה שם, וידאו יהיה שם, ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, שכנראה יהיה מעדן ויניל האחרון לשנה הזאת, נראה איך נסתדר בשנה הבאה. תודה לאמירה שהפיקה, תודה למשה אירונסקי הטכנאי, שוב תודה לחגי אייזנברג, <תודה> ותודה לכם שהייתם כאן איתנו. ביי.